з купованим сиром та масний шматик газети. «Тінь-сінь-казіо, в четвертому класі, то вона рада, дуже так. Тачик відчув себе тут напівголим, було бридко, уже ніч йому тут не хотілося. Нам костюмик, мешта і дві сорочки. Парасів все ще дивилися на банячок, поливаний, здольний до всього, Горівку гнати чи квасити гірки. На нього – а тож Допомога – ага. Районно – розщедрилось. Нарешті – а та, та йому таки треба, бо він сараку просте так, щоб недорого. Тінця винесла три костюми на вибір. Тачик міряв сподній. Порася мацала якусь матерію на пальці, а Тінця їла – його очима Не встидайся у мене казю. Я казя У неї такий лопуг Бігає до магазину поряд Носить вітасику Оранж і ситро А потім грає із дончиком На шалабан У дебелого дурака Та що зробиш? Уже не соромився, міряв То аби як далі Згріб до прозорого Мішула Ну, я пішов, іди, добре. Парася лишилася, і щось стикало танці у тому папері. Під магазином здибав казя. Ніз два джин-тоніки. Квапно. Що знову, а що? Гривня в кишені. Ніщак? Ясний перець, а ти як? Та от, дали, ага. Мама в кумпара Що, си боїш? «Та ні, просто покличе, це все канапку їж, каву пий, знаєш? Ага». Тачик був би щасливий, якби мама робила у магазині. Закликала коло себе, влила кави в горнітку, погладила по голові. «Завтра поїду до мами», – подумав. До школи не завертав, тюпав почерез толоку додому. Десь коло мені обернувся на горки тфіри, на фірі сиділа парася, а в її показних, бо далеко видно, пальцях і манікюрах зоркав зелений баняк. От свинюка сплюнув у порохи. Дома вікна й двері, і навіть фіртка у брамі були чомусь на роствір. Мошу сидів на приспі, робив собі дзигар з газети і тюдового порохна зі сміттярні, Очі порожні, Шнобиль червоний вже вжив. Як? Гумня же. Шкільні гаразди. Та мож дихати. Нічо. Йди, бри. Бунця зварила барабульку у лупині. смалець і сіль я приніс. Шо? Скоша? Та же так. Тісь подеїси жиру біся, бо як ще не встигло си Зачути ти, фуру до сміття, дурой, і шо Таже Та так, мошоли так, тачик зайшов до хати. Бунця сиділа в своєму кріслі, як завжди, пося всілася там, де спала, на сухім фасолинні. А це хто, га? Пося вже не в'язала лика. Самі пантофлі. Самі онук посю прийшов зі школи, Бунця спокійні, як слон. Що май приніс? Допомога. Ну то файно. Що файного? То, що ми жебраки? Тачик горів, як ліс. Ми не є жебраки. Ні є? Ні є? Ні? Що ти хочеш від мене? Бунця стали суворі. Ай, Нататю, що тихо хоче? Помовч! Гидьора, як та, тачіку не дурі, Моя то порада, не бери дурне в голову, А тяжке в руки, і будеш жити, як туз. Бубновича черва, помовч посю, мовчу. Там барабуля на шпаргаці, сіль у келішку, Як хоч, розтопи собі смальцу, Пательня на газі, гореча. Тачик шпурив мішу під грубу, сів на підлогу і заплакав. Це не діткнуло нічого. Мошу зайшов до хати, випив стакан, втер бороду, бо текло, і ляпнувся убраний на ліжко. Яйлице лі, ви мені дали порційку горівки», – Пося розхлюпувала у дрижачих пальцях по фасулинню. «Бунці то не шкода». Пося віддасть молоком. У неї корова породиста, штивна, дає путню нараз білого і м'ясного, їй на масло, і на сметану, і щоб сир відогріти, ще лишається на продаж, майже молочна ферма. Пося нарешті гользнула і рече. А є така співанка, знаєте, ліца, давна, ще дівувала, як вонцю. Мого реч, пам'нітаєте, го, Грав на данці, на цимбалах. Ти Микола, я Микола, Оба смо Миколи. Мене били коло клюбу, Тебе коло школи. Ішов гуцул через поле У старій файці, Ноги босі, страка гола, А уж мене яйці. Катерина, відчинино, Катерина, встаньно, Дай наїсти, дай напити, як то буде файно. Катерина відчинила, Катерина встала, дала їсти, дала пити, але й вписок дала. Ой місяцю місяченьку, ти старий гуляко, як я піду до дівчини, поцілуй ми остра. На другі половині слова посю заклинило, двері розкрилися зі скрилитом рипом, гаркотом разом. І до хати влетів розчимханий збой Сім'янко».